În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie pentru partea pe care o luați la evanghelie din cea din ntrezi zi până acum sunt încredințat că acel care a început în voi această lucrare bună o va duce până la capăt până în ziua lui Isus Hristos Este drept să gândesc astfel despre voi toți fiindcă vă port în inima mea pentru că Atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și în întărirea evangheliei, voi sunteți toți purtaș acelui așar, căci moartea îmi este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți, cu dragostea nespusă în Isus Hristos. Și mai mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoaștere și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și nepihăniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada dreptății, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintea Evangheliei. Într-adevăr, în toată curtea imperială și în toate celelalte locuri Toți știu că sunt pus în lanțer din cauza lui Isus Hristos. Și cei mai mulți dintre frați, umbărtați de lanțurile mele, au și mai multă întrzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii este adevărat îl propovăduiesc pe Hristos din invidie și din duhul de ceartă, dar alții din bunovoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste ca răștiu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tăi îl propovăduiesc pe Hristos din Duh de ceartă, nu cu gând curat, ci ca să se mai adauge un necaz la lancele mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Căci știu că lucrul acesta se va întoarcesc pe mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și sper cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi slăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos.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 pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine un mare motiv de laudă în Hristos Iisus. Nu mai purtați vă într-un chip vretnic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh,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 pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.